Друзі мчали щодо. За першим же поворотом рік із Джулією випереджали Джейсона більш ніж на 100 метрів. Джулія на новому велосипеді їхала в хору майже не докладаючи особливих зусиль. Тренований рік теж впевнено просупався вперед. А от Джейсон, виснажений надпірною вагою рами, був змушений зупинитися. «Їдьте самі далі!» Крикнув він друзям, а потім зліз із сідла і почав штовхати велосипед. «Рухайся, телепню!» – пупнула йому Джулія. Поряд із нею, стоячи на педалях, їхав Рік. «Не, «Невже це так важко?» – запитала в нього дівчина. У Ріка аж оці заливало від напруження, але він, задихаючись, відповів їй. «Та ні, не дуже». Зрозуміло, але через мого братика ми знову скупаємося під дощем. Краще їдь до дому сама, сказав її Рік, а я на нього зачекаю. Джулія погодилась, узяла усі чотири ключі разом з новим пергаментом і помчала вперед. За кілька хвилин її вже зовсім не було видно. Щойно вона зникла, захоплений Рік теж зліз із сідла, крутити педалі на такому велосипеді було все одно, що тягти за собою слона. Він не дочекався, поки Джейсон його наздожене, і пішов поряд з ним. «Як ми ще живі», – ледве промовив Джейсон. Штовхаючи вперед свій ретро-транспорт, рік відчув, як ці слова зачепили його честь велосипедиста. «Якось мій тато», – почав було він, та Джейсон жестами попросив його замовкнути. Ні пари згуст, хво ми справді повмираємо. Рік е, подумав, що це цілковита правда. Враховуючи, що перед цим вироби загадкова жінка, а Джейсон злетів зі скелі. І хлопці мовчки стали штовхати велосипеди в гору, прислухаючись лише до ритмічного туркоту спиць на колесах. Більша частина дороги вже позаду, бродя. Почав Джейсон трохи згодом. І щойно він все так промила, як з неба полило. У вас тут так та, ще суботи? Його родоголосий приятель не відповів. Проте, пройшовши, ще трохи вперед розреготався. Що тут смішного? Здивувався Джейсон. А насправді йому теж хотілося зареготати. А рік собі заливався. Так вони йшли, гикаючи аж до самої вілли Арго. Де на них вже чекав Нестор, стоячи перед входом, мов монумент. Було чутно, як у будинку потріскував розпалений хмиз. Сонце зайшло, так і не з'явившись за запалений дощових хмар. Хлопці переодяглися вже втретє за день. Ріку дали футболку і містера Ковенента, що, вочевидь, були завели книгу. Нестор став поратися на кухні. І нарешті приготував овочевий суд та підсмажив грінки. Пакло це все просто незвичайно. Дощ барабанив у шибки. У каміння час від часу потріскували дрова, нагадуючи заспокійливе теленькання годинника, а вогонь тремтів, неначе живий, зігріваючи не тільки повітря, але й серця. Нестор насвистував, потихеньку помішуючи суд. «Діти, переодягнені в сухе, посідали за поконний стіл Н... і немов позавмирали, мовчки спостерігаючи за, си... за дівником». «Телефон!» – раптом промовив Нестор. Не встиг він ще щось сказати, як зеленчав телефон Вілли Арго. «Це телефонували батьки Джейсона та Джулі, які хотіли переконатися, що з дітьми все гаразд». «Так, так, все гаразд!» – забрехав Джейсон. «Та ні, чому?» Його мати наказала передати слухавку Нестора. Вони наночі троє янголять, збрехав у свою чергу старий сидівник. Я навіть їх не помічав протягом усього дня. Звичайно, так, так, так, так. Вони не виходили із саду. Сподіваюся, що ні. Жодної проблеми. Овочевий суп? Гаразд, я йому переповім. Нестор послав слухав. Ріку, тобі варто зателефонувати додому, сказав Нестор, повертаючись до комфорту. Скажи домашнім, що повечері з у нас залишишся ночувати, на таку пізню годину, зважаючи на негоду, не варто вертатися додому на велосипеді. Справді, це було фантастично. вигукнув хлопець. Оце так день. йому дозволить тут залишитися не лише на вечір, а й не цілу ніч. Джейсон провів друга до телефону. Спалахнула блискавка, а потім прогримів грім, від чого світло в кімнаті аж замиготіло. Нестор запитально подивився вгору на лампочку і знов повернувся до роботи. «А мені не подобаються овочі», – заявила Джулія. Вона сиділа за столом і весь час витягувала шию, щоб побачити, що там у кастрюлі. Я знаю, твоя матуся мені про це сказала. А ви ще й на те, що ти сьогодні не вечерюєтимеш, – посміхнувся Нест. Він ще раз поглянув на супи, поставив верінки в духовку, зняв фартука та попрямував до викладу. «Куди севин? – підозріло запитала в нього Джулія. Нестор підійшов до дверей і повернув ручку. «До себе, ми собі щось приготувати». Вступ на пічці, а ягріньки вдоховці. Протягом години вони ще будуть гарячі. Можете їсти, коли вам заманеться. Таріки стоять у стіні шафі, склянки над мийкою, а прибори пошукайте в шуплятках. Можете залишатися за цим столом або йть до їдальні. Як повечеряєте, позбирайте весь посуд та поскладайте його в посудомийку. А зрештою, можете залишити все тут. Проте вам доведеться наповнити посудомийку завтра. Ось тут інструкція від неї. Засіб для миття посуду там, унизу. Але ж ви не можете. Що я не можу? З запрочинених дверей залітали краплі дощу і прохолодний вітер. Ви не можете залишати нас самих? Ми ще, ми ще діти. Нестор причинив двері, так і не вийшовши. Послукайте, Джулія, ви лише діди, це так. Але я вам не нянька, я старий і буркотливий садівник. «Я приготував вам вечерю, бо повніцявся вашим батькам, і тому що сьогодні ви вперше залишилися разом. Якщо тебе це влаштовує, добре, а якщо ні?» Садівник у друге відчинив двері, запускаючи новий струмінь волопового повітря. Е, «Я навіть сені ста метрів, у разі чого покличеш». І він вийшов під дощ. Розділ 13. Нова загадка. Джулія закотила очі. і, ну тільки погляньте от!» Вирвалося у неї, що на дівчина залишилась сама на кухні. Цей старий виявився саме таким, як вона його собі уявляла. Печерний декунт, з якого користі, як і з цапа молока. Зовсім не дивно, що Нестор одинак. Хіба ж з таким хтось уживеться? Джулія підвелася та підійшла до плити, підняла кришку каструлі і, як не дивно, мусила визнати, що суп і справді пахнув ману нанливо. У неї в животі аж завурчавло, немов вимагаючи хоч ложечки смачної юшки. Ще тільки надобігало сьомої, але після обстеження будинку, плавання в морі і поратунку Джейсона, після прогулянки велосипедом до містечка і назад – З'їсти трохи хрусткового хлібчика з в супі не видавалося дівчинці просто фантастичною. Ні, тільки погляньте, знову вигукнула Джулія, радше задляготиться, ніж для протесту проти когось або чогось. І на що таке я маю поглянути? запитав у неї Джейсон, повертаючись на кухню. У русів нього був величенький словник забутих мов, і пергамент, який вони знайшли разом із чотирма ключами. Ово, оце так аромат! І поклавши речі на кухонний стіл, Джейсон запропонував, а чому б нам не спустошити цю кастрюлю? Тут і Рік зайшов на кухню з новиною, що йому дозволили залишитися на ніч на ліллі Арго. Джулія радо посміхнулася у відповіді, а Джейсон швиденько схопив словник і вклав його у рікові руки. Спочатку розшифруємо це, а потім поїмо, сказав він. Зі свого ф'їга Некстер дивився на освітлені е, вікна вілли арго, плутаючись у численних суперечливих думках, що юрмилися в його голові. Він чув і дитячий регіт, і якесь бурхливе обговорення, і голосне декламування. Потім нестор слухав якденько тарілки й солові прибори, а ще згодом спостерігав, як по всьому будинку, то гасне, то вмикається світло. Нарешті садівник посміхнувся здається, вілла Арво відроджується. Як у давні часи, пробурмотів він собі підніс. Через те, що Нестор жив сам, він узяв собі за звичку висловлювати власні думки впівволоса. Насправді ж Нестор сподівався, що з цими дітьми дім розквітне навіть яскравіше, ніж у давні часи. Потім він згадав про передобідню зустріч з облівією Ньютон і відчув, як його охопило бажання щось розтращити у підлогу. «Цей будинок ніколи не буде твоїм, облівієм!» – процідив Нестор крізь зуби. «Ця молода і заможна...» Бізнес-Леді керували великою агенцією нерухомості. Нестор достеменно не знав, у чому, власне, полягає її діяльність. Знав тільки, що вона купувала і продавала будинки. Офіційно облібія називалась посередницею у справах з нерухомості. Вона могла заробити на продажу будинку більше грошей, ніж архітектор, який його спроєктував, або мулярі що його збудували. «Таємниці сучасного світу», – подумав Нестор. Облівія Ньютон міркувала виключно ворошовими категоріями на відміну від Нестор. Саме ця відмінність і збивала облівію з Пантелику. Вона намагалася закидати Нестора фунтами стерлінгів. Пропонувала йому розкішне житло в будь-якому іншому куточку планети – була готова віддати садівникові все, що би йому не замянулося, або тільки ста знову стати володаркою вілли Арго. Проси, що хочеш, знову запропонувала вона йому цього дня, і я гарантую, що це ти отримаєш. Гораз. Я хочу, щоб ти зникла, відповів старий садівник, довівши облів'ю до сказу. Увечері дощ перепустив ще сильніше. Нестор байдуже подивився на тарілки з оховулою вечерею, знав з вішака чорний плащ і накинув його на себе. «Упевнений, ці діти зрозуміють, в чому цінність будинку», – бурмотів він собі під'їз, виходячи з пти. Шторм лютував все сильніше, і під його диском вілла Арго почала стогнати і репіти. Доївши суп до останньої ложечки, троє дітей притулились ближче один до одного і стали перечитувати вголос нап... переклад напису з останнього пергаменту. Якщо перше послання здавалося їм загадковим, то друге було вже зовсім незрозуміло. Як з чотирма одні ти пройдеш далі випадково, то тріка з чотирьох укаже свій девіз. На смерть з четвірки тобі підуть двоє, а з чотирьох один тебе поведе вниз. Джейсон спробував висновити кілька несміливих припущень, а прочитавши разом з цим і перше послання. Але на кожне його тлумачення Рік знаходив щонайменш два логічні заперечення. Річ у тім прокоментував Рік, що пергамент, який ми знайшли першим, насправді може бути і не першим. Я маю на увазі, що спочатку ймовірніше знайти е, цей другий пергамент, ніж той, що був в розколенні. Якщо Якщо гіпотеза правильна, і ми зараз займаємося чимось на взяресть пошуків Скарбукс, то немає жодної гарантії, що ми стартували з самого початку. У будь якому разі, в нас зараз є чотири ключі, сказала Джулія, підбуваючи підсумок. На цьому пергаменті написано, як з чотирма одні ти пройдеш далі випадково, бла-бла-бла. Як на мене, одні – це двері. А чи не можна перший рядок зрозуміти так, що з чотирьох лише один зможе пройти далі, спитав рік? А слово «випадково» може означати, що це трапиться несподівано або як результат збігу. «Якщо тут не йдеться про долю», – зауважив Джейсон, – «випадково може означати і волею долі». Він не вірив, що висів там, на скелі, через якусь випадковість. Ні, то була його доля. Друзі вирішили до кам'яної кімнати. Джейсон пішов першим. Не вмикаючи світла, він проминув дві вітальні, що у темряві здавалися надто похмурими. Речі у кімнатах скидалися на сплячі фігури. Вітер зливи посилились настільки, що іноді здавалося, наче будинок ось-ось сунеться зі скелі. Вежа на горі стогнала від місців сподовів, як і просочувалися всередині, і протягами гуляли по насходами. Усі чотири ключі були у Джейсона. Він відчував їхні логи в кишені і весь час автоматично перебирав їх пальцями. Знайшовши кам'яну кімнату, хлопець став навпомиски шукати зникач світла. Було темно, хоч в око Несподівано темряву бурхливу онець ночі прорізав білий спалах блиску. Джейсон різко повернувся до вікна і побачив чиєсь обличчя, яке дивилося просто на нього. переляку хлопець загорла не в щаси. Розділ 14. Доля Почувши крик, Рік із Джулією кинулися в кам'яну кімнату. Коли зділкнуло світло, то побачили Джейсона, що скарлючився на підлозі і плакав, не наче його хтось побив. Ключі повипадали з його кишені. «Він тут! Він тут!» – кричав хлопець, показуючи пальцем на вікно. «Хто? Хто тут? Де?» запитала Джулія, намагаючись заспокоїти брата. Але насправді їй і самій було лячно. Що ти побачив, Джейсоне? спробував розпитати його рік. Світло в кімнаті потроху тьмянішало. Спалах, спалах. бойкотів Джейсон. Лежачи на підлозі, скрутившись калашіком, він здавався зовсім маленьким хлопчиком, а не одинадцятирічним підлітком. Там, там у вікні був якийсь чоловік. Я його точно бачив, бо він був плач, довгий чорний плащ, і він сюди заглядав. В очах Джейсона було стільки переляку і шаку, що Джулія була змушена йому повірити. Це був якийсь чоловік, Джейсоне. Так, ледве видав він із себе. Усі двері точно зачинені, поцікавився рік напрочуд діловим тоном. Джулія побігла перевіряти двері на першому поверсі вмикаючи все світло на своєму шляху. На щастя, тепер виявили виявилися замкненими стеретини. І дівчинка повернулася до кам'яної кімнати. Джейсон вже більш-менш заспокоївся. «То був привид у господаря, – все ще торочив він. – Ти повинен мені вірити, Ріку! Він мав жахливий шрам, через усе його обличчя проходив шрам». Усе замкнуно сповістила Джулія, ніхто не зможе увійти. А якщо хтось і є ззовні, так його напевно зустріне Нестор. Вона сіла на підлогу і розклала ключі навколо себе алігатор, лев, дикобраз та. А на горі? ледь запитав Джейсон. Що на горі? Світло в будинку ще вотьменішало, а коли поблизу спалахніла блискавка, зовсім вийпнулося. Тільки на це прошепотіла Джулія. Зараз увімкнеться, заспокоїв рік. Ви чуєте? Ви чуєте це?» – запанікував Джейсон. Джулія відчула, як у неї раптом усе покололо всередині, і Валя витягнула руку у темряву, доки не намацала руку бра... брата і плече Ріка. Що ми маємо почути, Джейсоне? тільки ж могла пробекотіти дівчина. Та брат не вчав. Але тепер вона й сама щось чула. Годів вітер, лив дощ. Була справжня нічна гроза. Віконце у вежі так само ритмічно стукотіло облудку. Не мовчі кроки. Джулія аж прикусила губу, щоб не розплакатись. Їй стало так лячно, що вона зараз відчей душ душно захотіла, або нянуся і татусь зараз були поряд з ними. Несподівано в темряві освітилося обличчя ріку. «Запальничка!» – пояснив хлопець. «Мій тат, що завжди варто тримати її при собі!» Він необережно відзвільнився від чіпких пальців Джулії і промовив. «Піду за чиню вікною!» «Ні!» – виразкнула дівчина. «Чомусь ні?» «Ти залишайся тут!» – не казала вона. «Жоден з нас нікуди не піде, доки знову не з'явиться світло!» А ви не в курсі, тут свічки є або ліхтарики, Поцікавився Рік і загасив запальничку. Що, стало? Що сталося, занепокоївся Джейсін. Я обпік собі пальці, пояснив Рік і знову класну запальничку. Стається, на кухні мають бути свічки, я там їх бачила, пробурмотіла Джулія. Гаразд, тоді я піду по... Ні, знову крикнула Джулія, хапаючи його за руку. Нарешті вони вирішили, що разом підуть по свічки. Рік рушив попереду, тримаючи запальнички, і йому довелося запалювати її кілька разів, доки вони залишили кам'яну кімнату та проминули обидві вітальні. Щойно діти дісталися до кухні, як з'явилося світло. Кожен закуток вілий арво знову був освітлений, однак світло все ще мерехтіло і в будь-яку мить могло згаснути. Друзі взяли три свічки, піднялися аж до самої вежі і вже втретє за цей день зачинили вікно. Спускаючись униз, рік раптом зауважив: А ви помітили, до речі, скільки вікон у вежі? Не, ні, а скільки. По одному на кожній стіні. Отже, чотири. Як з чотирма одній ти пройдеш далі випадково? Неглой, тися й про вікна. Джейсон ненадовго залив, слився, але врешті похитав головою. – Ні, не думаю. Чотири – це безперечно стосовно ключів. – Тоді як випадково, випадково? – Ні, це не випадковість, це доля. Рухи Голозовичі договорила за нього Джулія. Зрештою діти залишили світло лише у кам'яній кімнаті, куди вони повернулися після вежі. Джейсон час від часу поглядав на вікну. – Це Спокоєні тим, що вони зараз всі разом, друзі почали уважно розглядати чотири замки у дверях. Чотири однакові кружі шпарини, розташовані у формі ромбу. І жодних підказок, якийсь ключів до якої парини вставляти і в якій послідовності відмикати замки. «А я пропоную спробувати навмання», сказала Джулія після нетривалих розмірів. Рік похитав головою. Не можна цього робити навгнання. Має бути якийсь алгоритм, схема. Алігатор, птах, лев і дикобраз. Який зв'язок між цими чотирма тваринами? Жодного. У пергаменті написано випадково, нагадав йому Джейсон. Я пам'ятаю, що написано в пергаменті, відказав рік, втрачаючи терпець. Проте ми повинні винайти власні схеми. на ключі. Якщо провертатиметься, значить підходять. Якщо не провертатиметься, значить не підходять. А що, як ми там все зламаємо, заперечив? Що, якщо раптом існує лише один шанс дістатися до скаргу? Спробуємо ставити ключ з алігатором у верхній замок, запропонував Джейсон. Чому? А? Алігатор. Він перший, якщо розставити тварину за алфавітом. А клічі з дикобрані над куди потім вставляти? У правий чи лівий зимок? запитав у нього рік. А я ж це крокодил? Не, на ці доводи Джейсон відповіді не знайшов. Взагалі, давайте розберемося з назвами, е, дів далі рік. Судячи з морду це все-таки алігатор. О, так ти ще зоологія експерт? здивувалась Джулія. А з іншими що? Наприклад, що це за птах? Я бачив такого в книзі про стародавній Єгипет. Дайте мені хвильку. Ірвіс. Ні, ні, ні, це Єбіс. Точно Ібіс, священний птах єгиптян. Джейсон дав йому наступний ключ. А оцей все ж таки радше схожий на дикобраза, ніж на їжака. Дикобраз більший, безперечно, це на їжак. Тепер залишався лише ключ із левом. Ну, і як ми тепер назвемо лева? Просто лев, відповів Рік. Це ж звичайнісінький лев. Отже, алігатор теоретично може живитися ібісами, спробувала висунути гіпотезу Джулія. Але ібіси живляться дикобразами. Алігатор може живитися ними усіма, хоча з дикобразом і левом він має робити це вкрай обережно. Зрозуміти, що неможливо розмістити тварини... За лисовим харчування дізи почали пригадувати географію їхніх ареалів. Юні заслідники домовились, що верхній замок буде північю, а нижній – півднем. Леви – африканські тварини, тобто південні. Виходить, лева – у нижній замок. А от дикобрази зустрічаються в різних куточках світу, – пхикнула Джулія. Потім вони перейшли до розмірів, далі до кольорів. Проте, попри усі зусилля, їм так і не вдалося знайти логічний зв'язок між усіма чотирма ключами. Нарешті у Джулі урвався терпець від усіх цих безплідних спроб. Вона схопила ключ з алігатором і несподівано для всіх устромила його у верхню шпарин. Потім провернула ключ і. Глас! Підійшов. скрикнула дівчина. Джейсон та Рік підскочили до неї з рештою ключів. Як ти це зробила?» – запитав вона і Рік. «Взяла, встромила і провернула. Давай мені наступні. «Який тобі?» «Злевень», – вирішила Джулія. Вона взяла ключі, встромила його у ліві замовки і провернула. «Клас!» «Тепер ти кубраз», – заведіла Джулія. «Клас!» «А останній – ібіс». Цього разу ключ теж підійшов та легенько провернувся. «Клас!» «Готово!» – промовила Джулія. «Що готово?» – не втримався Джейсон. «Я би усі чотири замки. Рік доторкнувся рукою до дверей і спробував її штовхнути, Потім узявся за один з ключів і легенько потягнув на себе. ній, здається, двері так само зачинені, як і раніше. Джулія відчула, як на неї накотила хвиля розчарування. Вона вдруге і втретє провернула ключ зибісун. «Клац! Клац!» «Він просто прокручується», – погодилась дівчинка. Вони провернули два ключі по чотири рази, потім інші два. Двері залишилися замкненими. Рік посміхнувся. «Ну що, тепер ви бачите? Щоб відчинити ці двері, почну треба знати якесь правило». «Відчиніться! Відчиніться!» – загорланив Джейсон, гамселючи кулаками по дверях. Його удари відлунювали загрозливим гулом. «Ви це чули?» – раптом прошепотів він, усе ще обпираючись на двері. «Там, за дверима, порожньо». Поки Джейсон із Джулією міняли ключі місцями, так само безрезультатно прокручуючи їх у шпаринах, Рік узяв тлумачення чиніння і почав ретельно вивчати рядко, рядок за рядком. Тот з чотирьох укаже свій девіз. Що ще за девіз? На смерть четвірки тобі підуть двоє. Який з цих чотирьох тварин підуть на смерть. І хто з них поведе вниз? Поки рік сушив собі мозок, Джейсон спробував використати лише один ключ для усіх чотирьох замків. Остромляв у перший замок, прокручував його там, витягав і остромляв наступний. Спочатку міняв шупариний за годинниковою стрілкою, потім проти годинникової, спочатку верхній та нижній, потім правий та лівий. Але, попри всі ці численні спроби, двері не піддавалися коли близняками все набридло, вони всілися поряд із ріком. Тепер Джулія остаточно впевнилась, що з цими шотирма плечами неможливо відчинити двері. Може, потрібно якесь магічне закляття на сезами відчинися? Або щось, типу, скажи слово, друг, і додав Джейсон, згадавши володаря перснів. До речі, а як там далі? Як ти кажеш, підскочив на цих словах рік, від чого брат із сестрою аж здригнулися. Я сказала, сезами відчинися. Та не ти, Джейсоне, як ти сказав, магічне закляття. Скажи слово "друг" і увійдеш», – відповів Джейсон. «Це фраза Ельфіс, яку Гендельф прочитав на брамі Морії. Ти сказав, а як там далі?» – пригадав Рік. Він перечитав перший рядок тлумачення в голос і приголомшено вигукнув. «Чи ж це можливо?» «Що можливо?» <кхе> Украй схвильований Рік почав розкладати ключі поруч один з одним. Л, це Лев, і це ібіс, Д. Дикобраз і а, алігатор, промовила Джулі. Потім подивилась на Джейсона. І що? І лад, промимрив той. Ні, не і лад. Рік підвився, узяв ключ з дикобразом і стримив його у верхній замок. Звичайно, їх треба вставляти за годуниковою стрілкою. От він всунув у правий замок ключ з алігатором у лівий з ібіс. Клац, клац. Не і лад, Джейсоне. Там написано в пергаменті «Чотирма випадково пройдеш далі». Ставивши ключ з левом у нижній замок, рік поглянув на те, що в нього вийшло. Провернув останній ключ. Клац. І двері прочинились. Розділ д'ятнадцятий. Без початку і кінця. Ріка переповнювали емоції. Відійшовши на кілька кроків назад, він просто гепнувся на підлогу. «Ти зробив це! Ти зробив! Ти їх відчинив!» – заверещали близнюки. Здавалося, їхні серця ось-ось вискочать із грудей. Джейсон і Джулія повільно підійшли ближче. За масивними важкими дверима, ставленими у товстенний одвірок, можна було побачити лише невеличку частину приміщення, ледь освітлену не надто яскравими лампами кам'яної кімнати. Що робитимемо? запитала хлопців Джулія, зачаровано вдивляючись уперед. За вікнами вілли арго, все ще вирувала негода. Рушаємо вперед!» – ледь спромігся вимовити Джейсон. Рік і досі сидів на підлозі та розглядав двері. Йому не вірилось, що він справді спромігся відчинити їх. Побачивши, що Джейсон вже зробив крок до темної кімнати, хлопець затримав його. «Не можна так просто туди піти», – заперечив Рік. Спочатку треба подумати про речі, що може там знадобитися свічки, обидва пергаменти чи словник. Вибач, але для чого нам може знадобитися словник? здивувалася Джулія, та рік уже схопив словник забутих мов. Можливо, там будуть ще якісь написи, які треба буде перекласти, зауважив він. Джейсон тим часом узяв скриньку з глиняними кульками та єгипетський щоденник, в якому вони знайшли поштову квитанцію. Рік ще раз переконався, що його запальничка працює, бігав на кухню за ножем і нарешті заявив. «Нам бракує лише мотузки. Ви часом не знаєте, де її взяти можна?» «От лихо, такі довгі збори!» – пирхнула Джулія. «Ну що, на Амазонку вирушаємо? Лише затворнемо тоді та й годі, ходімо вже!» І вона рішуче переступила поріг. Джейстон рушив слідом. Декілька кроків уперед, і темрява кімната поглинула близнюків. «Ріку, давай сюди запальничку!» – гукнула Жулія. «Тут зовсім нічого не видно!» «Зараз, обережно! Там може бути колодець або ще щось небезпечне!» Раптом, усвідомивши можливу небезпеку, близнюки завмерли на місці немов дві ящірки. «Ріку!» – забайкотів Джейсон. «Ну, де ти там із запальничкою?» Рік покинув пошуки модуски, взяв усі чотири ключі і запалив свічку. Виявилось, що близнюки зупинилися посеред невеличкої круглої кімнати з кам'яними стінами. З неї вели чотири виходи, разом з тим, крізь який вони щойно увійшли. Підлога складалася з тесаних кам'яних блоків, чільно укладених один до одного. Давалося, діти потрапили до справжньої середньовічної вежі. Полум'я своєї свічки рік запалив свічки Джулії та Джейсона, і діти роздирнулися навколо. Чотири виходи, зазначив рік. Так і написано на пергаменті. Три укажуть девіз, лише один веде униз, а два ведуть до смерті. «Ай!» – крикнув Джейсон, опікшись краплею розтопленого воску, що впала з його свічки. Темні от отвори проходів, обрамлені масивними кам'яними одвірками, нагадували перевернуту латинську літеру «Ю». Над кожним із них були вичечені якісь стилізовані фігури. Побачивши їх, Джулія простогнала. Тільки не це ж тварини якісь. Над, вихо... Над виходом на фроти дверей, е, крізь які вони зайшли, дівчина побачила цілу череду биків, щоб не мов бігли на випередки з вітром. Не знаю, чи то бізони, чи то бики. Це схоже на малюнки первісних людей. А переді мною – жибки. Ціла зграя рибок, – сказав Джейсон. Метелики, – зауважив рік. Точніше, бражники. Бражники? Це такі метелики, що прокидаються після заходу сонця. А ви їх як називаєте? Нічними мотилями такі темні, пухнасті. Джулія скривилась від огиди, і пішла подивитися, що висічено над дверима, крізь які вони сюди потрапили. Дівчина підняла свічку, щоб краще розгледіти зображення, а потім опустила її. «Тут пташки», – сказала Джулія хлопцям. «Що за пташки?» Рік підійшов до неї і поглянув на зображення. «Альбатроси! Цей вид називається «Альбатрос мандрівний». Помітивши, що близнюки дивляться на нього здивованими очима, він пояснив Альбатроси птахи мореплавців, вони зазвичай супроводжують кораблі. Це справжні мандрівники. Іноді їх ще називають крикунами, бо вони дуже голосно кричать, коли злітають у небо. От веселуха. За вікном прогромів грім. Світло на вільній арху знову стало згасати, замиготіло і нарешті зовсім вимкнулося. О, чудово! Знову ми в темряві. Інстинктивно Джейсон, Ріки і Джулія прикрили долонями полум'я своїх свічок і притулилися один до одного. Девізе знайшов Джейсон. Світло на вільній арху ще не дімкнулося. А кам'яною кімнатою кружляв неприємний протяг. Тож, щоб полум'я свічок не згасло, дітям доводилося рухатися вкрай обережно. Обстежуючи все довкола, Джейсон побачив, що по всій окружності кімнати, одна за одною на підлозі висічені літери. Я знайшов девіз, погляньте. вигукнув хлопець. Джулія з ріком підійшли ближче. Джейсон нахилився до підлоги, і маса в літери вирізь блені на камені. Усі вони були на однаковій відстані одна від одної і утворювали одне довжелезне слово. «О-ме-мот!» почав читати Джейсон, задоволений тих, що все йому вдається. Вдає, Принаймні, разу це були звичайні літери. Тут нам не знадобиться словник, зауважив він. Проте хлопець... Помилявся. Джейсон обійшов повне коло кімнатою, і я нічогісненько не зрозумів, і спрочитав. Напис, здавалося, не мав ані початку, ані кінця. «Це якась нісенітниця», – пухнюповся він. Джулія теж спробувала прочитати напис, проте марно. Рік лише посміхнувся. «Девіз – це наступне випробування», – промовив він. Таємне послання, яке слід розшифрувати, так само, як і з ключами, і з іерогліфами. Абіус Ромемот з вдаваною люттю заторогтів Джейсон, читаючи далі цю абракадабру. Навіть Джулія не витрималась від посмішки, спостерігаючи за братом. Хіба це не дивовижно? Ми в сутінках у таємній кімнаті будинку, зведеного на скелі. Навкруги вирує негода. І на додаток ми маємо розшифрувати таємне послання. А я ще переймалася, що в кілморкові можна занудитися. Рік усівся посеред кімнати, вилив на підлогу трохи розтопленого воску і приліпив на нього свічку. Потім узяв аркуш, на якому діти записували розшифровки попередніх послань, Єдиний на весь блинок ручку, що писала, і попросив Джейсона продиктувати йому літери, визізблені на підлозі. «Стій тут, Джулія, щоб Джейсон зрозумів, коли пройде повне коло», – попросив він. «Тільки я не хочу помирати», – заявила Джулія. «Помирати тобі нічого не загрожує», – заспокоїв її рік. «Двері, крізь які ми увійшли», Нікуди не поділися, вони відчинені і ніхто не змушує нас йти далі. Ти, ти певен? Ну, звісно, ніхто не завадить нам повернутися. Морсу почав диктувати Джейсон. Рік змусив його прочитати напис двічі, аби бути певним, що все записано правильно. Вийшло ось що. Морсуї, бабі, устроми, мотепсе, еспе, томе. Чудово, прошепотів хлопець, але поки зовсім не зрозуміло. Покажи, Джейсон усівся поруч, прочитав усі літери, і раптом помітив, що в цьому ланцюжку поруч стоять дві літери А. Спробуй розділити її. Рік розділив рискою дві однакові букви. Морсуїба абіустромиємо, де псепедоме. це мені щось нагадує, зауважив він. Ти жартуєш, еш? Та ні, се слово морсуїба. Морсуїба, Я ж наче бачив його десь у словнику. Джейсон підскочив як опечений. Справді? Здається, треба поглянути. Рік сів на п'ятки, поклав словник собі на ноги і почав перегортати сторінки, на яких йшлося про найдавніші мови. Близнюки, зачаровані думкою про давнину, що їх оточувала, дивились на нього, затамувавши поди. Ось воно вигукнув рік, дійшовши до розділу «Мова народу місяця». Погляньте сюди, слово «суїба» означає «швидко». Здається, вони розшифрували одне слово з послання. Спробуймо перекласти те, що залишилось, запропонував рік. Еге ж, вирвалося у Джейсона. Тут можна читати і в один, і в іншій пік. Дивіться, тут однаково. Починаючи з А. Виход... Після риски, якщо читати зліва на права, виходило абіус Роме. але з права на ліво йшли ті самі лідери. Байдуже, який з напрямків ти обрав, але дійшовши кінця, можна було знову читати спочатку, рухаючись далі по кулу. Перед ним була кільцева фраза, що читається в обох напрямках незнеченну кількість разів магічна кільцева формула, але вона й досі залишалася цілковитою нісенітницею, тож друзі взялися за переклад з мови місяця мови народу місяця, про який не згадується в жодному спільному підручнику. На щастя, у них був словник забутий, забутих мов, ніби створений саме для того, щоб допомагати їм у пошук. І незабаром вони змогли розбіз... розпізнати та розділити окремі слова, що складали кільцеву фразу. Тепер девіс мав такий вигляд. «Ес, пет, омемур, суїба, абіус, ромемот». Епсе. Менше ніж за чверть години, знову ж таки, завдяки дивовижному словнику забутих мов, діти приклали всі ці слова зрозумілою їм мовою. Ось, що в них вийшло. Нічу рухаємося швидко, боячись палаючого вогню. Закінчився переклад, рік закнив словник. Кілька митий, друзі. То й сліділи мовчки, розмірковуючи над сенсом фрази. Нарешті Джулія запитала, і що далі? Ті вже голова йшла обертом від цього нескінченного ланцюжка загадок. Джулія не давала перевагу діям, а не розмірковуванням. Їй більше подобалося щось робити, замість того, щоб думати. Але водночас Джулія була вражена здібностями Ріка і пишалася винятковою інтуїцією свого брата. Джейсон, почувши її запитання, лише похитав головою, а от Рік впевнено відповів. Я знаю, який прохід веде униз. Рік наблизився до дверей, крізь які вони ввійшли у кімнату і над якими були вирізблені альбатроси. Близнюки рушили за ним. Як я вам вже казав, це тафімантрівники. Вночі вони відпочивають на хвилях, на скелях або на щоглах човнів. Отже, вночі вони не рухаються. Отже, хлопець підійшов до виходу з рідками ці плавають у воді. Навряд чи вони бояться вогню. Зупинившись перед наступним проходом з биками, він продовжив А от ці тварини можуть пересуватися вночі та боятися палаючого вогню. Первісні мисливці використовували саме вогонь, щоб спіймати та з'їсти їх. Але я не думаю, що цей напис стосується їх, бо навречі вночі бики бувають особливо собою да? Нарешті рік опинився перед останнім виходом. Хлопець підніс свічу, щоб освітити обриси трьох річних метеликів, вирізблених на камені. У написі йдеться про метеликів. Вони рухаються швидко лише вночі і бояться палаючого вогню, бо він їх притягує і спалює. Несподібно, Джулія ясно розгледіла череп, вирізьблений над одним із метеликів. «Якщо це саме той вихід, що нам потрібен», – зауважила дівчина, – «То чому ж тоді над цим метеликом зображено череп? Адже череп означає смерть?» Рік лише похитав головою. «Це не череп, просто пляма на поверхні, яка може й схожа на череп, але це лише оптична омана». Хай там як рік має рацію, вирішив Джейсон, підносячи свічу трохи ближче, щоб краще розгледіти отвір. Пам'ятаєте, на пергаменті написано, що трійка з чотирьох укаже свій девіз. Меделиків тут саме троє, тож ми маємо йти туди. Однак нічого не сказано про те, що треба йти просто зараз. Чому це не сказано? не походився Джейсон. Ми ж тут не випадково. Ми прийшли сюди, щоб спуститися вниз. Розділ 16. Темні сходи. Сходи починалися майже одразу за порогом. Джейсон опустив свічку, аби краще розгледіти сходинки, що стрімко спускалися вниз. "Це справді воно", радісно вигукнув він. Ось сходи, що ведуть у лис, як написано в посланні. А ви чого чекаєте? Рік із Джулією нерішуче рушили вслід за ним. Сходинки були висічені прямо в скелі, так само, як і стіни, що їх оточували. Що нижче спускалися діти, то сильнішим ставав запах моря, який приносили із собою струмані крижаного повітря. Усе каміння було вкрите соляним нальотом, вологим і блискучим, мов патина. Джейсон йшов першим, за сходинок на п'ять випереджаючи своїх друзів. Від його свічки по нерівних стінах розкодилися переливчасті відблиски. Сутінки ставали все густішими, і вогники від трьох свічок у руках дітей здавалися тоншими. Джейсоне, заскімила Джулія, побачивши, що сходи йдуть усе нижче, а струмані повітря тільки сильнішають. Може, вже час повертатися? Та Джейсон, навіть якщо й почув її, не звернув уваги, а лише гукнув Мерщій сюди, дивіться. Джулія вчепилась у руку ріка і йшла, не відпускаючи її. Нарешті сходи закінчились. Зараз стеля майже торкалася їхніх голів і далі спускалася ще нижче. Пройшовши кілька метрів уперед, Джейсон зігнувся, щоб відсунути камені, які заступали їм шлях. Власне, десь за ними і звіймалися пориви цього крижаного повітря, що прожого неслося вгору. «Джейсони!» – знову застиглила Джулія. «Відсеркалася!» Але брат лише подав їй знак замовкнути. Він відсунув перший камінь та підняв палець, щоб вони прислухалися. Здалеку дорлинав шум, який ні з чим не можна переплутати. Це був шум моря. «Там грот», – прошепотів Джейсон. «Він вже близько. Здається, що відразу за рогом». «А може, треба було йти іншими сходами?» – запитала Джулія. У неї мороз ішов поза шкірою тільки від однієї думки про необхідність блукати цим вузьким тунелем у повній темряві. Та Джейсон навіть не дослухав сестру. Він сів на впочівки і підніс свічу, щоб освітити прохід, який щойно почав звільняти від каменів. Потім, думаючи, хлопець поплазував уперед. Спочатку рік із Джулі чули лише його пих, пихтіння, але за кілька секунд Джейсон вже вукнув їм. Готово, я знову виправ та до мене. Що ти там бачиш? – поцікавився Рік, подаючи знак Джулії, щоб вона лізла першою. Тунель тут стає вищим, як і раніше. Потім начебто залатає ліворуч, повідомив Джейсон. Джулія припала до землі, торкаючись пальцями холодної й мокрої скелі заплющила очі та полізла в отвір, де не за того до того зник Джейсон. Чи не вперше брат її не спрехав. Щоб знову випроститися, довелося проповсти лише кілька метрів. Дівчина озирнулася, щоб розглянути отвір, крізь який вона щойно пролізла. Цікаво, чому прохід був настільки вузьким? Якби вони не були такими худорлявими, навряд чи їм би вдалося сюди дістатися. Проте після цього вузького місця йти стало набагато легше. У Джулії навіть зникло жахливе відчуття задухи, тому що тут було значно холодніше. Але вогники свічок почали небезпечно дрижати від струменя повітря, що підіймався вгору. Намагаючись бодай що розглянути, дівчина прибрала з чола та очей волосся, що позлипалося від холодного поту. Трохи згодом рік, пивкаючи, теж поріз у отвір, міцно тримаючи в руках словних забутих мов, з яким не хотів розлучатися ні на мить. Нам слід було взяти ліхтарики, зауважив він, затулаючи долоною полум'я свічки. Разом вони знову продовжили просуватися тунелем. Джейсон ішов першим, за ним поспішала Джулія, тримаючись рукою за його плече а рік замикав процесію. Як і передбачав Джейсон, вже за кілька метрів тунель завертав ліворуч. Але новий різкий подув вітру, раптом загасив усі свічки і діти опинилися у суцільній темряви. Джулія скрикнула і притягнула до себе Джейсона. Крижане повітря пронеслось далі сходами вгору і залетіло до круглої кімнати, з якої вони спускалися. Зверху долину круглий віддалений звук. «Тільки на це!» – звикнув Рік, обертаючи голови в темряві. «Що це Ріку?» – покликала його Джулія. «Джейсоне, Джейсоне, ти тут?» «Так, я тут!» – відгукнувся хлопець. «Що там трапилось?» «Схоже, що протягом зачинило двері!» – пояснив Рік. «Які двері?» «Там були лише одні двері, що могли зачинитися ті, в які ми увійшли. Ти хіба не чула гріньків?» Раптом щось липке торкнулося руки Джулії, і вона з переляку закричала Це ж я заспокоїв Джейсон сестру. Ми не панікуємо, Геш. нічого не трапилося, Ріку. Нам потрібно знову запалити свічки. Рухаючись навпомаски в темряві, діти намагалися триматися разом. Рік витягнув запальничку і спробував повернути коліщата, проте полум'я відразу ж. Струмінь холодного вітру. Після численних марних спроб хлопець нарешті здався. З таким протягом це неможливо, визнав він. Тоді друзі вдалися до хитрощів, утворивши широкий щит із своїх тіл, який мав затуляти свічки від вітру. Але із запальнички вже виривалися тільки бліденькі іскорки. Ходімо назад, стала наполягати Джулія. Ідея блукати цим терним тунелем здавалася їй справжнім безлузям. Куди назад? поцікавився в неї Джейсон. Хіба ти не чула, що сказав рік? Двері вілли аргу зачинилися, але всіх можна відчинити знову, ключі в нас це є. Еге Рік узяв їх з собою. А хіба по цей бік дверей були замкові щілини? «А вже ж були!» – різко відказала Джулія, але одразу зрозуміла, що зовсім у цьому не впевнена. «Хтось із вас звернув на це увагу взагалі?» «Настала тривала тисяча, яку переривали лише завивання вітру і удари хвиль об скелів. Я ні. І я ні!» – визнала Джулія. «Ріку? Та навіть у пунктуального і скурпульозного ріка?» Цього разу не було певної відповіді. Зачекайте на мене тут, я піднімуся і погляну. Ні, зойкнула Джулія, Залишімося всі тут. Тут це де? Тунель веде далі? Підсвічуючи собі іскри, які ще можна було викрасити із запальнички, друзі почали уважно роздиратися навколо. Коли ми завернули, несподівано з'явився протяг. Можливо, він виник через те, що ми прибрали камінь і утворили щось на зразок труби. Струмінь повітря увірвався до вілли арго і зачинив двері. Однак протяг утворився не відразу після того, як Джейсон відсунув камінь. Він з'явився, коли ми вже заповзли сюди. Струмінь іде звідки з близька, Але звідки? Ой, ні, просто гнав Джейсон, який раптом збагнув. Звідки дме вітер. «Вперед просуватися не можна!» «Що значить не можна?» – спитала у нього стривожа Джулія. «Бо тунель закінчується провальням», – відповів її брат. «Тут щось наш зірець колодець, з якого й дримає крижавий вітер». За кілька кроків від них дно тунелю несподівано обривалося. Там, де мала бути тверда скеля, чорніла прірва. «А може це пастка?» – запанікувала Джулія. Що ти маєш на увазі? Поміркуйте. З'являється протяг, від якого каснуть свічки зачиняються двері. Ми опиняємося в темряві і падаємо у прірву. На смерть з четвірки тобі підуть двоє. Я й ти, Джулія», – сказав Джейсон. Якби ти не і я не озирнувся, я був би вже в прірві. Мені мені зовсім небагато. Рік похитав головою. Цьому має бути якесь логічне пояснення. Повітря не підіймалося знизу саме. Його щось, щось ніби спокнало зверху. «Вікно!» – скрикнув Джейсон. «Те вікно на горі, над самим не сходили. Вона відчинитися знов. Рік кив Так, вікно й спричинило цей протяг, а ти, відсунувши камінь, відкрив прохід, тож тепер ми тут замкнені перед цією дірою. «Ми мали б зачинити те вікно на клянку», – втрутилася Джулія, «а ще прихопити хоча б один електричний ліхтарик». Джейсон заглибився у власні думки, і коли він заговорив, здавалося, що хлопець досі розмірковує. Якби мене господавалося перешкоду, ви могли б знову запалити свічки. «А як ми її поддалаємо?» – запитала Джулія. «Ми не знаємо, яка глибина провальна, щирина і до того ж, у нас немає чим підпалювати свічки. Хіба що словником забутих дурниць. Я ж казав, потрібно було взяти мотузку. Пробурматів рік. І Джулія вирішує, що тепер хлопці її таки послухають. Єдине, що ми зараз можемо зробити, це повернутися. А вже там, у кімнаті, побачимо, чи можна відчинити двері а ні, то указуємо Монестора, аж доки він не прийде і не визволить нас звідти. А що, коли він нас не почує? Тоді підемо досліджувати інші два отвори у круглій кімнаті. У посланні сказано, що інші два виходи приведуть до смерті. У підземних сутінках історичний регіт Джулії пролунав на мов скріп-крейди по дощі. А ці хіба не привели до смерті ріку? Ми опинилися без світла. За один крок від Базонді змушені рухатися на стіночки і торкатися один одного, аби пересвідчити, що ми все ще тут. Джулія випростала руку, щоб знов намасати плече брата і підтвердити свою думку, а натомість домість схопила порожнечу. Джейсоне? Де подівся? -кнула вона. Джейсон зник. Розділ 17. Першопроходець. Насправді Джейсон стояв за кілька метрів від сестри, проте йому здавалося, ніби він віддалився аж на тисячі світлових років. Немов через стіну до нього доносилася дискусія між Жулією та Ріком. Джейсон не погоджувався з ними і був певен, що обраний шлях правильний. У хлопця не було жодних сумнівів з цього приводу. І коли він повз у вузькому отворі, і навіть зараз, коли тунель раптово обірвався. Намасуючи ногами підлогу, Джейсон відчув край безотньо. Носки його черепиків вже опинилися над провалдям, і від цього в нього запаморочилося в голові. Хлопець відчув, як його огорну... огортає крижане повітря, що підіймалось знизу і пахло морем. Безодня Джейсон замислився над цим жахливим словом, яке означало бездонне провалне, темне й величезне, нескінченна прірва.